hiba dokumentala emango da asteontan honetan oiartzunen eta bueno, horren inguruan Jon Maiarekin hitz egin genuen bezala gaurkoan e, dokumentaleko pro, beste protagonista batekin hitz eingo dugu, Angelo Ibarderekin. E, egunon Angel. Eh, bai. Bueno, izan bezala oiartzunen aste gazta sati bat e, arrakasta hondiarekin zaintzabiltsate, ez da? Ba bai. Eh, apirilen apirilen 21en Estranexean editorio genean eta ba betetan 7000 lagunek ikusi dute, ja, dokumentala. 1100ek ja, go oh, lagunek ikusi dute. Zaniet. eta eh publizitateare ez duguin ikaragarrik, e, gure baliabideek die oso oso burritzek, baina azkenen e, auzagoak ikusten dague ba funtzionatu ez da. Azkenen zibra fibra hori ikutzea iriste dan eh lan batten aurren gaudela iritzuta zaigu Eta hori, hori nabare jutien da, ez gero jenden reakzioetan da. Espero altzen nukten idea zabaldikan Nueva Yorkeraino iritsiko zela. Bueno, guaskotan e, esaten dugu zela irudikatu egin dunez. Irudikatu egin dunez, noa, e, bori ez, metafora hortan, mundue mundu gazta undi bat balin bada. Azkenen esaten degen duna zan, gure gazta iak, idea zabalgo gazta iak. munduko plazan leku bat balin bada auke beste munduko gazta ezberdinekin batea zerratik ez dauk egogu Euskal Herritarrok munduko plaza hortan gure lekutxoak egitzeko eskubidea ez da? eta e, munduko plaza nazio ezberdinek bilzen din munduko plaza onu izanik noa jorken daun onu izanik mm -hmm. ba, bueno, ba, metafora horrekin jokatu nahi izan dugu, ez da ba, bueno, oain gaztazati bat izango da handa ona baino bihar irudikatuz atuz ba, posibili izango nizteke da Euskal Herritarron guztin, Euskal Herritarron e, lehendakari bat bertan izatea, ez da. Bein irudikatuta gero, e, gautak errezu igendie, eta norabide bat iparro jartzen dut, ba, hauzkaldea ba, ibiltzen hastegoen, ez da. Mm -hmm. Bueno, e, ideazabaldik, ideazabaldik abiatutako ekimena da, baina e, ez dakit, nola elkartzen da, herri bat, dokumental bat egiteko, eskoziara joateko, beste herri batekin elkartzeko, Bueno, eh, azken finen eh, gaztazatiba dokumentara da tresna bat gehio ez da. Eh, esan bat erriek imena, nazion mundu erriek imena 2018 urten sortzen da. Lata. Eta ze egueretan sortzen da, eh? Ba, sortzen da eguerra baten, nun 2018 urten, pakeprozesu baten austura sortatzen da, eta berriz ere herri hau eta gizarte hau, ba, ba bere gatazka gordinenen zurrunbi hortan sartzen gea eta no, nora etzean, ezta? Eta gure irakurketa zein da eh bakeprozesu bat e, sortzen da, ba, o, sortu izan da, orain arte beintzen, ba, gora behia jarri denak eta bueno, goiko profesionala galdostasun batean iritsi eta, eta hori berara bera da, berankison ilusioa sortzen da jende ederdinek elkarri bizkarri te gelduta iluzio ematen ge maten gea. Baina, bapaten, goiko profesionala desagostasun bat sortzen denen, beko e, gizartea, era bat urru du, eh? sensiblia bakoitze bere, bere getota o bere txokota, junez, ez ta? Ardi galdu bezala, zean, nore ez, zean. Eta ikuste duen, hori izintzala, eta gero gaina, horren irakurketaik entzana, zana, ba hori, ba, ba gizartek auspotu gartzola, gizartek, zean, aktibatu gartzola pako prozesua bat, eta eta gizeta, ba baina horietan inundik ginoa auspoten, ezta. Mm -hmm. Eta guik uste gengendun azan, zea normalidaden biziginen, ba, idiazabalen bezala Euskal Herriko txoko gehienetan, ezta. Eta guik uste gengendun, e, ezginela kapaz, bi, e, idiazago bi lagun, sensibilea ezberrenetako bi lagun, bat, txindokia baldin badijoa, eta besteat, e, abatzisketa ezginen kapaz, bi pauzu elkarrekin emateko. Nahiz eta bide gehiena elkarrekin nintxeko mukoa izan. Eta mm -hmm. esen guzti gengendun, Gai ginela, baina gai, gai baino, baino geho, beharrezkoa gendukela, azkeneko bidegurutzea ino elkarreken jutea. Hau da, gure topagunea, topalegu eba larraitza ino elkarreken jutea. Eta gero batek erabakiko zon, txinduikoaz ikon, oa batzizketatzen. Hau da, azkeneko bidegurutze horiek ukusten gendun, sensibiliade ezberdinek biltzeko topagune bat bezala ikusten gendun. Hau da, erabakitzeko eskubiden topagune bat ikusten gendun. Gaina kejo zete gen Guretzako hori etzan helburu politiko bat. Hori helburu prepolitiko bat zan. Nun edozein orabide politiko, edozein helburu politiko abiatzeko naita naizkoa dan aurre eszenatoki demokratiko bat, ezta oinarri demokratiko bat. Ordun ba hortxe den, gizartea ezin ez pausok elkarrerkin ema naiz eta hausok elkarrikin mateko moduko bidek eduki, ez da? Azkeneko bidegurutzean jo. Ordon, hori izan 2000 eta zazpigarren urten. Guk eskozira bidea jarri ginen, gu errikirol talde, ba, ginelako. Eta eskozin, ba, errikirolak ez da, e, eitzen zituzten, eta nazio bat zehon, eta zehen du, ba, guazen nahi ekin sortzea, ez da? Oa hendekan hau, ez da, e, burut, borobildu genduken eta ikusi genduen Eskozen 2007 urten -200, laboristak urte asko eon ondoren ba Alex Salmonen SMP Abertzalek irabazi zutela deputatu bat gehiogatik, ezta? Eta gainera ikusi genduen 2007ko urten -200, Alex Salmonek nola esantzun 2010ko urten -200, erreferendum batingozula galdeketa bat eh sea Eskoziarek galdetuz zer nahiko lueken E, zera, bueno, e, zer naik oluken izan, o, o independente, o ez independente. Eta hemen dikusten endon hori, ba, gure desertu zabalontan, oasitxik iba bezala. Zatio, han e, gobernu batek planteatu gai hori, eta ez londersetik da zerresuma batutik inungo araztuik sortzen etzuna, hemen, gai hori beha hemen, hainmezek, sufrimen hainbeste min sorarazten zuen, gatazka baten muinen gai bazen Eta ze dut egin duen, jo, nola leike, han, inungo araztu ez sortzea gai horrek, eta hemen ahimeste konmine sortzen duen gatazka baten muinen eotea. Eta ze dut egin duen, ba, ez da jakinga besko zitaz, seguro gare bintzit, gizarte horik gugurea baino, sanogua, egosasuntxukua izango dela. Mm -hmm. Zatio, ez balimagea, e, bori, ba, zatio, aikai balimagea terminoetan lan hor lantzeko, Ba, ba, ba, ba izango da ze ikasi beraien ganik eta olaxe has eginen eskozira, zea hori e, ez lotura horik jorratzen eta bi urtetan irizia algoekinak euskarerreko eragile ezberdinek eh e, bueno e, el Carlanen adiatu ginen eskozira lanketa hori e, sortzea da ikastea gehiago, ez da eta Bi urteetan inginuzen biraietatio gehatzen zaigun posoa da eh, Ango Parlamentun, parlamentoan Parlamentun, eh, parlamentari unionista batek erantzun ziguna, ezta. Gu galdetu genionen, zer irituko litzaitzuken? Siera, aurreko lehen ministro Gordon Brown-eak, bai, eh, Gordon Brownek Gordon Brownek eh Gordon Brown zat ezaintzaintan. Lehen ministrok ez bali ez zuei eh Eskozetarrei zuen etorkizune erabakitzen utziko da bere erantzuna izan zen, Hori guk ez kenduke onartuko. Guk erabakitze basko eskubidea daukago Eskoziarrak mm -hmm. eta horregatik guk esezkoan alde lan eingo dugu. Ezte er, eskoiarren etorkizuna askoz hobeto bermatuta dago erresuma batu baten erresuma zaindependenten baino ez da. Mm -hmm. Hau da, han ez da duduatan jartzen Eskoziarrak duten erabakitze eskubidea. Han ez da helburu abertzalen helburu bat edo aldarrikapen bat e, za eskubidea. Handa e, aldarrik apen demokratiko bat. Eskema hori gutzako, ohen dela posturte, gutzako bentzet zientzia fizio bat zen. Gaur honez, zain zientzia fizioa. Netzako bentzet, haigia eskema horik zera, e, gure ganatzen ez da. Eta, bueno, ba, hori izan zan horabidea. Gure asmoa izan zan, gizartea sensibilizatu bargen dukela, zera, gai honen ingurun. Gu 2000 azazpiharren urtean ikusten gendun, Euskal Herrin, Euskal Herritarrak autoterminazoa erabentzeko eskubidea ikusten dula utopi bat zela. Mm -hmm. Bai, haituen dunez, e, zera, laloita magoz urten e, amaika mila kilometrota kebek izeneko leku baten, behin ez, bialdi zintzuela, zera, ez, erzen dunez. Baina, sortu zan inertzik guri etzigun eragin. Eta hoen dela irula urte izan zanbaitare, Groenlandin, baina sortu zan inertzik guri etzigun eragin. Eta guk esaten gendunazan 2000 eta zazpearren urten, 2000 eta margarren urten ez da izango amaika mila kilometrota. Gugu esaketan duen txunami politiko bat, zetorrela Europa. Ez dela izango amaika mila kilometrota. Izango da, etxen, Europa zarren, gu bezalako nazioatek aukera hain izango dula, bere torkizuna erabakitzeko. Eta gu gizarte bezala, sensibilizatu gabe eta kontzientziatu gabe balin bat den, eta elkartu gabe, Ba, olatu etorriko zala, pasako zala, pasatu dien bestela, beste beste adibidekin, eta ez digula eragingo. Aldiz, guk gizarte bezala, sensibilizauta eta kontzientzia eta balin badode, olatu etorriko da, zati balator, eta pozizio hobe batera eramango gaitu ez da. Orduan, gure asmo hori izan da, e, orduan dik, sensibilizatzea eta kontzientzia. Sensibilizatzea eta kontzientzia. Hori, gure eskuda hola. Gure eskuda hola, ez daukola inori vida gora vida are ex izangote beste izangote on gure esku daola ta zigaitzen pausoak ematen elkarregen ezta or eta ordun bai dokumentalare nora norabide hori da za eh bideo hortan beste pauso bak geio beste ekintza bak geio ba Angel, dokumentala ikusi dutenek, e, esate dute sekulako indarrarekin e, ateratzen direla, e, atera izan direla zinema totatikan eta usteet gaina nehi iritsi zaiteleko kontagi atutzen dela indarroi. Guzik, guk, e, asigin jenen, gai hontan, 2008aren urten, eta gaurre bai gu ikusen duk izartea, Uda nola oten da, lehorte haundi baten ondoren basoa. Bai. Lehor, lehor, lehor, lehor, lehor leor, leor, rinda. Naiko adala pospoloa botatzea basora denak zu hartzeko. Bai. Bagu ikusten du gizarte ere olexe daula. Naiko adala ilusiozko bat botatzea leku egoki modu egokin, Euskal Herren ilusiozko zute bat sortzeko. Ta gure azmoa hau izan da, Goierriko nazion munduk bere zortzen milako ekintza hau da, bat helburu horrekin, hau da, gure asmoaz euskal herrin zehar, jo, ideazabaldarrok edo goierritarro godi artistak eo, jo, eo eta ez ez ez ez ez ez ez eta gutxi duik ea. Gure guk hau etxego gai izan balen bagea lau urtetan. Zerrin dezakeun euskal herrin aman komuneko gune bat sortzen balin badu eta elkarrekin pausok ematen hasten balin hori da gure ausnarketa utzi nahi denaza eta eta eta eta, eta guk ikusten hor dauquela indarra eta horrek horrek txizpo horrek zu eskual desberdinetan eta Euskalherrin za zute eluziozko zute hori sortzen hasten balin ba hori ezingo da ezingo da gelditu oh. hori da gure helburua za Horretaz gain, bueno, gasta bat aipatu dugu, gain nazioen mundua ere, lanean txultzaten nazioen munduekin, el, okerren ezpanago aurreko asteburuan edo Lazkao flash egintzen duten. Hoi bai, e, da, bai. gure esku gure esku dago, osea, leloarekin, ezta? Guk Goierrin eh Larraitz metafora hori erabili gendu Larraitz topagunetzak eh gerora ikuz jakin ba urte batzuk atzeago e, teleskoro montzoneke maltzak jartzen zuen adibide berdine zala, e, bueno, antzekoa zala gurea, zara, oangainkezken azkeneko bidegurut zaino, zara. Eta hor erabili nahi izan gendun, 2008 genia ziren, goyerrira, idia zaholi goyerrira pauso man gendunen, ba nahi izan gendun goyerrin, <yak> urten behin, elkargune, topagune bat sortzea, fizikoa, Ba, erabakitzeko eskubien inguruen, ez da? Eta denok batuko gaituena, ez da? Eta urtero ero, olako jaialdi bat antolatzea. Bi mili eta margarren urte ningen duen, lehendiziko aldizte larraitzen, bi mili eta maika ningen duen, mozaiko bat baita ere larraitzen, eta urte nera baki gendun, larraitzoko zelaietatik, ba, goierriko herri da jistea, ez da? Eta lazka ora ginen, eta lazkaun egun guztiko jaialdi ingendun. Eh, gure asmoa zerra flash modeekin o ia zingenun mosaikokin gure asmoa ez da e, pertsona batek edo bik einezaketen, za gauzikuskari bat egitea. Baizik gure asmoa da ekintzak egitea jende guztien parte hartzea bultzatuko den ekintzak sortzea ez da. Denan beharra daukagu olako proiektua daurre amateko eta ekintza horik aldarrikatzeko ere bai. Mosaiko, adibidez, Mila terure lagun bildu ginen zen, larraizko zelairean zela da, aurten, mila ba, bat lagune, zea, e, bildu die, enguztiko festabaten, zela, e, laska, on, flash mode bat, inez, mm. ba, bueno, ba, arlo era ezberdin eta, aldarrikupen berdine, zela, egin ez, ez Bai, eta hortaz aparte, ba, bueno, ba, hori izan da, urtez, ben, ikendan jaialdi, baino, bueno, goyerriko ez derri ezberdinetan ari gea, ba, ba talek sortzen, eta eta alburuk e finkatzen ez da. Mm -hmm. Guk adibidez lortu, bueno, lortu deu, go, e, Eskoziko Highlandsekin, Eskoziko Goierrekin, mm -hmm. e, ba holako elkargune bat sortzea o topa, e, unetorri bat sortzea eta gure asumoadaia 2013ko urten Euskal Herritik e, Eskozira handan Highlands gain izango herrikirolen munduko chapelketan antolatzen dute ustaien mm -hmm. eta gomidatu gintuzten eta urrengo urtebi da ori antolatzena egia da. Da mm -hmm. hortaz gain haia baita ere dokumentalarekin batea ba herriz herri edo eskualde eskualde eragile ezberdinekin ba ba kontaktu geinez eta elkar bueno elkarrizketak egiten ba azken finean iriatzabaldik goierrira egin du un hau da guk iriatzaldi goierrira egin du un pausoa esan gienen goieretarrai Bibia launeko biztal, bibia herri batek bi urtetan hauden egin du. Eskoziko lotura lortu ditu bi bidaieta Eskozia Kataluniera eta hori baino garrantzitsuagoa errin olako aman komuneko gune bat sortu do eremu berri bat irekidan nun ezberdinen hartzen elkar, elkar lan bat sortzeko moduko eremua sortu da ez da. Aberazkarrie. Osea, ja notu eindo ideaz algo gizartea da. Mm -hmm. Hori bi mila bizeko herri bat ekin bain badu zerrri dezake eskualde batek iruru eta zaten milen eta hala seginen goierrin pauso horrik ematen da, eta sortuzan goierren olako eremu berri bat irrik gen denon den onarzen, nun ezberreen harten lanak egin genitzaken ez da haman kom bereko proiektutan. Bauriixeeaa da joain bi eta urten dokumentalan azakierekin... Ba, Euskal Herriri Euskal Herriko gainerako eskualdei, ba helaratzen aguiena, da. Mm. Uhoa oh, eitzeko gai izan balenakia. 187.000 laneko eskualde batekin zer egin dezakeu Euskal Herrin? 3 milioi bizile instalak bizik genak. dezakeu? Baliabide geiokien, jende geiokien, giza baliabide e, e, guzti horrekin. Ba, guk ba, ba, dokumentalen irudikatu du zer noaino iritsingin dezken, eremu berri bat, espazio berri bat iriki deu, ba bueno, asigaitezen elkarregin ez, da, pausogin batean. Gure ustez behintzet, dauk momentu historiko baten gaude ez bakarrik Euskal Herrin Euskal Herrin dagokionez, Europa dagokionez, ebai. Bai. Suerte izan gendun 2000 margarren urtean Eskotziarrak, ez zuela erreferendunik egin. Ez zuen egin, diputatu bat, bat, bat gehiogatio zeren gobernu minorin, Eta parlamentun gutxingoa zien, eta parlamentu gonartu batzun, eskoziarko pastamentu, 2000 amekarren urten, eskoziin esenetek, gutxingoa izanetek, izatetik, gehiengo absolutua lortzea, lortu lortuzon. Eta parlamentun gehiengo absolutua daukia. Taia data jarri du, eh, 2000 amala hogarren urten. Mm -hmm. 2000 amakarren urten gu genden, painaletan geunden. Eta oaina ukera daukeu, 2000 amala hora beida, bi urte dauzkeu, da. indartzeko muskuloa teatzeko, eta eskozitik datorren energi guztiori, inezzi guztiori, guk ere erabiltzeko. Eta lanketa egiteko. Ordo, gure asmoa hori da, mom, momentu historiko baten gaude, bai euskal herrin, baina euskal herritik kanpore, inguruko nazionartene, movimentu ondik sortzen, hori eh, eta, ordo, jarri gait, gure asmoa hori da, jarri gaitetzen ezen martxan erri bezela, eta mm. datorrena, ez bademoa aprobetsatzen, Ba, ba, ba, ba, kistun pena izango zanak, horregatekin. Bueno, ba, asierako poespolu hori edo txispori pizteko biarraukera izango dute hoi hartzuarrek, e, udaletxeko pleno areton zazpitan, da John Maia nitzaldiakin, eta, bueno, ba, Angel, eskerrik asko, gaur gurekin izateatekan hoi hartzen irratilan, eta ba, dazterra Eskerrik asko zuei, eskerrik animo. Ayab. Venga, gero